Слухаючись, чи не подасть десь з цілющого голосу вода. Але не вона, а тільки далекі мотори подають голоси і на землі, і в небі, як хотілося вірити, що шляхом їдуть наші машини. І вони дійшли до шляху, та ним сунули і сунули чужинці, брязкали гусениці танків, важко підминали землю Десятитонні хеншелі, Щось сумирне грали чужі гармоніки, Різко зивалися чужі голоси, Спалахували чужі вогні. Навіть фарни гасять. Де ж тепер наші? Не знати, кого запитав лейтенант. Не мовчіть, хлопці. А що скажеш, коли от спеки Язик аж шелестить, Води, хоча б ковток. Вони повернули від шляху, що й досі гарчав чужим залізом. І знову пшениці тільки на червоні, обвуглені ніччю. І хоч би краплинка вологи на них. Як же тут живе перепілка, що он подає голос. Спать підем, спать підем. Кажуть птиці росою на А де ж вона? Чи тепер і роса відцуралась з землі? Обважнілі ноги заплітаються в хлібах, тріскаються уста, і густа спекота палить голову, палить середину, хоча б ковток води. А десь же є степові кринички, і степові озеречка, і чаїний жаль над ними. Коли б тільки дійти до нього Пересовуєш ноги, мов колоди, і, здається, навіть вони пухнучи волають про воду. Попереду шершаво зашелестіли соняшники. І вночі вони, як люди, дивились на схід. «Живемо, братці!» – враз повеселів голос лейтенанта. «Воду чуєте?» – з надією спитав Ромашов. «Ні, соняшники!» «А що ж у них?» «Щось схоже на воду?» Лейтенант пригнув до себе голову соняшника, що й у темряві світився м'яким золотом, провів рукою, вирвав кілька молодих зернин і кинув до рота. «І серцевина теж має воду. Розкошуйте!» Вони накинулись на молоденьке насіння, на білу серцевину соняшників, втамовуючи і не можучи втамувати спрагу. «Та все-таки настала якась полегкість!» а потім сон непомітно накрив їх своїми руками. І в сні вони висаджували мастері станції, відстрілювалися від ворога, умирали, і, умираючи, чули вибухи, ревіння волів і спрагу. Від неї і попрокидалися сюди освіта, і побачили, що роса не відсуралась землі, Поблискувала в пазушках листя соняшників і синюю і млою тримтіла над рожевими нивами. «Де ж тепер наші?» І всі троє німотно поглянули на смугу придорожніх вип, у яких уже прокидався гуркіт машин. Знесилені, придурманені спекою пригнічені чадом і ревом чужих машин, вони аж увечері вибрались із неводів степу на зелену долину, по якій хвилясто бігли покоси зібраного пересохлого сіна. І хоч би один тобі стіг чи копичка, тільки на тому босі під чумацьким шляхом, як у забутій картині тьмяно біліє самотня хата, а біля неї дрімають кілька тополь, «І високий журавель. Лише молодика бракує над ними. Нарешті! Ось де ми в волю нап'ємось!» Хрипко вирвалось у лейтенанта, і не шукаючи стежини, він навпростець пішов до хати, однак через якусь хвилину зупинився біля високого куща калини, пригнувся, повів ніж «Водою пахне!» Пригнулися і Данило з Ромашовим. «Ось вона довгождана!»